Три. Заглядати в чужі сумки цікаво і трохи небезпечно. Що там? Ксерокопії конспектів лекцій професора Лобачевського. Дуже цінні. Треба повернути доцентові козлику. Компас. Люстерко. Засохла живиця. Воронячі пера. Букові горішки, фотоапарат-мильниця, пляшечка прозора, наповнена в'язкою, пінистою від слини субстанцією, закручена білим корком. І пляшечка зелена, із жовтим корком, практично порожня, на дні два ковтки води. Жменя слимакових мушель кольору бірюза. У темряві мушельки світяться. «Навіщо?» – питається. «Навіщо це тобі, мишко?» «Чи ти здуріла?»